Гойдалка дитинства Снів дитячих моїх кольорове кіно Я ще й досі забути не в силах У старому дворі все змінилось давно Тільки гойдалка наша лишилась Відлетіло дитинство моє за межу Світлий спогад лишивши про себе Я до гойдалки знову увечері йду Щоб руками торкнутися неба не спинити нікому, зникаючу мить. Знову літо від краю й до краю. Хтось на гойдалці нашій у небо летить. І дитинство мені повертає. Забуваю про все, про все. А мене гойда-гойдає і у небо несе гойдалка.